Вітер шумів рівно, інколи раптом прискорюючись і перетворюючись на шиплячий свист. Я відчув тривогу. Вітер приносив звуки моря. Ці звуки долітали уривками. Але з кожним таким уривком у мені народжувався страх. І здавалося, що пісок під моїм наметом-спальником починає похитуватися, гойдатися. Тіло згадало шторм, який я пережив на плавучому рибзаводі. Я перевернувся на живіт і вліз глибше під брезент намету. Ліворуч від мене лежав рюкзак, праворуч – каністра з водою. Я не знав, що брезент має здатність поглинати звуки. Щойно я заліз до намету, вітер майже вщух, а темнота і тепло заспокоїли тіло. Я закинув руку на рюкзак, що лежав поруч». Долоня пройшла по його боку і знайшла рівне і м'яке місце, лишалася там, я й задрімав. Але дрімати довелося мені недовго. Вже хвилин за двадцять вітер, що посилився, засвистів наді мною і кинув на брезент пригорщу піску. Я здригнувся і знову відчув страх. Мені стало зрозуміло, як цей намет опинився під купою піску. Але залишалося невідомим, куди подівся його колишній власник. Може, кинув його до біса, коли втомився боротися з піском. Кинув і кудись пішов. Може, його помітили з моря рибаки і забрали. А вітер, якому було байдуже до моїх роздумів, знову ляснув невидимим вітрилом, і від цього удару нова хвиля піску хлюпнула на намет. Я висунув із-під брезента голову, тоді вибрався повністю і подивився навколо. Було не так уже й темно. Я потрусив верхній брезент, скинув з нього пісок. Піска там виявилося зовсім небагато. Просто коли лежиш, сторожко вслухаючись цілим тілом у те, що відбувається, будь-який звук, будь-який рух проходить крізь тебе, як крізь підсилювач». Коли я побачив, що від вітру більше шуму, ніж небезпеки, трошки заспокоївся і вдруге заліз у намет. Знову мене тягнуло в дрімоту. Я знову обійняв рюкзак і заснув під неритмічний шум вітру. Години за дві мене збудила якась вага. На моїй спині згори на брезенті, який мене вкривав, що слежало? Береляк скував мене, і поки минав сон, я лежав нерухомо. Потім поворушився і почув якесь шипіння. Повільно повернувся на бік і відчув, як зменшується вага, що тиснула на мене. Вже сміливіше я підвівся на ліктях, не вибираючись із-під намету, і вага кудись скотилася. Я збагнув, що вітер мало не заніс мене піском». Я виліз назовні, витріпав поверхню намету і знову заліз до середини. Спати вже не хотілося я дослухався до вітру, бив знизу по брезенту, скидаючи невидимий пісок, і думати вже ні про що не міг я був на чатах, оберігаючи своє життя і свою мандрівку від небезпек, які ніс із собою до пустелі каспійський вітер. А буревій усе посилювався. У мене заломило спину. Чи то від незручної пози, чи то від постійного вертіння. І руки заболіли. Якось непомітно я геть вибився з сил. Здавалося, що мої зусилля для боротьби з цим піском, який наносив вітер, надмірні. Здавалося, що можна скидати з брезенту пісок, просто перевертаючись раз на півгодини з боку на бік. І я застигнув нерухомо даючи відпочити виснаженому тілу. Лежав, слухав вітер, намагався здогадатися, котра година, але швидко втомився від цього вже подумки. І раптом чи то ситуація, чи то міста нагадали мені про політ у невидимий космос, там, на складі дитячого харчування, де я працював нічним охоронцем. Згадав ці дивовижні відчуття польоту, які мені подарувало просрочене сухе молоко, додане до розчинної кави. Відчуття польоту отримане в обмін на тодішнє відчуття страху. Обмін був явно нерівноцінним, але на мою користь. Я потягнувся до рюкзака, знайшов там банку порошку, відкупорив, запхнув туди два пальці та злизав із них цей порошок – а потім перевернувся на інший бік до каністри з прісною водою і зробив кілька ковтків. Спочатку здалося, що дійсно в моєму роті від поєднання цих двох складників виникло тепле молоко. Але вже за півхвилини язик відчув незрозумілу солодкість. Потім вона попливла вниз, розлилася по всьому тілу. Тіло почало втрачати вагу. Несподівана легкість водночас виводила його з-під контролю. Я не міг поворухнути ні рукою, ні ногою, хоча все ще відчував їх. Я спробував відновити бодай якийсь фізичний зв'язок із кінцівками, не намагаючись поворухнутися. Я хотів просто по черзі відчувати спочатку руки, потім ноги. З правою рукою, мені здається, це вдалося». Я навіть відчув пучки пальців, нібито зсередини. Але тут моя вага стала від'ємною. Я почав підніматися над землею. Я був легший за повітря. Так і не збагнувши, куди ж подівся брезент намету, який накривав мене. Злітав дедалі вище. Мене ніс уже знайомий мені і силою і запахом каспійський вітер. Піднімав мене вище і вище. Я бачив піщинки, що пролітали поруч, але вони були важчі за мене. І щойно парив вітру слабнув, вони провалювалися вниз, наче з-під них вибивали невидимі підпорки. А я усе летів, усе піднімався, і якоїсь миті збагнув, що вже піднявся вище за вітер. Я бачив піщинки, що пролітали поруч, але вони були важчі за мене.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 Я вже розрізняв зірки, що наближалися А отже проникнув за ту чорну пелену Якою вкрило себе небо на час шторму Навколо мене метушилися якісь небесні комахи Інколи зачіпаючи мене то колючою лапою, то вусиком Але страху я не відчував Чомусь заздалегідь упевнений у їхній повній безпечності і дружелюбності Одна комаха якийсь час піднімалася поруч зі мною напроти мого обличчя, розглядаючи мене з неприхованою цікавістю. Вона чимось нагадувала рака, тільки клешень у неї не було, а було безліч довгих павучих лапок. Мені закортіло потиснути одну з них, і я спробував простягнути руку. Незважаючи на те, що рука не послухалася, комаха, певне, вловивши моє бажання, злякалась і зникла в синій густині неба, яке затягувало мене всередину себе. Час розтягнувся, наче жувальна гумка».